haus weleh ni Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan lihat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan melihat hadis yang telah pun direkodkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang telah direkodkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah Iaitu Nabi SAW telah bersabda Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh Adalah sama seperti apa yang dirasakan oleh seseorang Kesan daripada gigitan semut Ulang, apa yang dirasakan oleh seorang syahid yang terbunuh Adalah sama seperti apa yang dirasakan oleh seseorang Hasil daripada gigitan semut Jadi saudara-saudaraku Dalam hadis ini Nabi SAW nak beritahu kepada kita bahawa kesakitan apabila kita ini mati atau tergul, terbunuh atau gugur sebagai syuhada itu adalah tidak sama seperti matinya orang lain. Mungkin kalau kita ini pernah ada pengalaman kita melihat orang yang sedang berada dalam syakaratul maut. jadi sakaratul maut ini bukan satu perkara yang mudah bukan satu perkara yang uh, senang ianya betul-betul satu kesakitan yang cukup perik bagi yang mengalaminya tetapi ahli dalam hal ini jika kita seorang mujahid kita berperang di jalan Allah Tiba-tiba Sebutin peluru menembusi Jantung kita Sehingga Kita pun syahid Lantaran itu dengan izin Allah Maka pada waktu itu Kesakitan akibat Tertusuknya Peluru itu ke dalam Jantung kita Dada kita itu Tidak memberikan apa-apa kesakitan pun Sebaliknya yang kita rasa Seorang syuhadat tu rasa hanyalah seperti mana dia tu dicubit Kesakitannya hanya itu je Dia tak rasa kesakitan bagaimana peluru tu masuk ke dalam jantung dia Dia tak rasa Yang dia rasa hanya sakit dicubit Maksudnya Rasa sakit yang dialami oleh seorang syuhadat ini Begitu rendah ini keistimewaan yang Allah berikan Kepada mereka yaitu Kepada mereka yang Matinya itu adalah mati yang Paling mulia Ini seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ash-Syihaz sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memberitahu kematian yang paling mulia kematian yang paling mulia ialah matinya seorang maaf kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada Ana ulang kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada Maksudnya semua manusia mati, tetapi kematian yang paling mulia adalah kematian seorang syuhada. Jadi tak mahukah kita mati sebagai seorang syuhada, gugur sebagai seorang syuhada? Apa yang menghalang kita untuk gugur sebagai seorang syuhada? Tiada apa-apa. Tak ada yang mungkin menghalang kita, melainkan diri kita sendiri. Wahai Nabi SAW. Berbalik kepada hadis itu tadi tentang shuhada. Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang kesakitan gugur sebagai shuhada, terbunuh sebagai seorang shuhada itu terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu lemah. Jadi okay. ini adalah satu perkara yang jelas tak perlu kita ini um, nak takwil takwilkan lagi. Itu adalah apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini, wallahu amin Yang paling penting kita nak lihat. Jadi. Okay. Bil Nabi dah bagi tahu tentang hal ini kepada kita, kita kena jadi orang yang yakin, yakin kepada apa yang telah disabdikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin bahawa apa pun cara kematian seorang syuhada, walaupun Terbunuhnya dia, gugurnya dia, ialah lantaran dia itu memasang bom pada badan dan meletupkannya di tengah-tengah orang kafir dan seluruh badannya hancur. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesakitannya hanyalah laksana dicubit ataupun laksana digigit oleh semut. Masya Allah. Jadi kalau ada manusia yang masih lagi takut untuk gugur sebagai syuhadak Fikir-fikirkan kembali Beberapa tahun yang lepas Wallahu'alam bisawab Anak pernah bermimpi, anak ini ditembak oleh seorang munafik Oleh seorang murtadin. Anah bermimpi Anah syahid Dan kemudian Anah bermimpi seakan-akan Ruh Anah ini Dibawa ke Atas ke langit Dan perasaan Anah pada waktu itu Memang cukup sukar Nak digambarkan selalu sukar nak digambarkan terasa seolah-olah satu nikmat yang tak boleh nak digambarkan dengan perasaan dan kemudian azan pun bergema azan subuh pun bergema anak pun terbangun insya-Allah kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih Mimpi di waktu sahur itu, 10 minit sebelum subuh itu adalah mimpi yang dekat dengan kebenaran, insya Allah. Kenapa nak ceritakan tentang mimpi? Nah, sebab anak nak bagi tahu antum, anak mimpikan tentang terbunuh atau gugur sebagai seorang swadah itu beberapa tahun yang lepas. Tapi dengan izin Allah sampai sekarang Ana masih hidup Ana masih meneruskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan Kepada Ana Allah Ana masih begini Tapi jika satu hari Nanti Atau mungkin besok atau mungkin Usaha atau mungkin Minggu depan, bulan depan, tahun depan Bila-bila masa saja Allah Ta'ala mentadirkan Ana akan diambil sebagai syuhadat memangnya itu apa yang Ana harapkan tapi untuk masa ini Ana masih di sini meneruskan perjuangan ini terlibat dengan jihad bukan maksudnya Ana semakin dekat dengan kematian dan kalau Ana meninggalkan jihad itu bukan maksudnya anak ini memperlambatkan kematian sebab itu afiq anak engkau lah faham jihad fi sabilillah bukan bererti kamu akan mati jangan takut kematian itu di mana-mana pun boleh terjadi orang muda boleh mati orang tua pun boleh mati orang yang Sihat walafiat pun boleh mati Orang yang sedang sakit tenat pun boleh mati Mujahid pun boleh gugur sebagai syuhada. Orang yang tidak berjihad pun boleh mati Semua orang boleh mati Kalau tak mati di medan jihad Kita mungkin akan mati dekat pejabat Mati dekat kilang mati dekat masjid mati atas silam mati tengah jalan raya mati dalam lift mati juga hidup kat dunia ni hanya sekali dan mati hanya sekali jadi gunakan peluang ini untuk kita ini gugur sebagai seorang syuhada. Anak ingat sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih, hadis yang sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga golongan manusia yang pergi berjihad. Golongan pertama dia pergi berjihad, tapi dia tak nak berperang. Dan dia tak nak terbunuh sebagai seorang syuhada. Dia pergi itu sekadar nak memperbanyak atau mempertambahkan bilangan mujahid Tapi dia tak nak pergi perang, dia tak nak membunuh dan dia tak nak terbunuh Maksudnya mungkin paling-paling pun dia sekadar nak uh, menguruskan makan minum mujahid sekadang menguruskan urusan-urusan dakwah mujahid, sekadang menguruskan urusan-urusan media mujahid mungkin wallahu alam. Tapi tiba-tiba Allah Taala mentakdirkan dia gugur juga sebagai seorang syuhada'. Katakan contoh, nanti okay? dia memang tak mau tak tak mau pergi membunuh ataupun berperang, dia tak mau mati syahid. Okey ditusang kiana cuma nak masak je untuk antum. Okey, memasak. Lah. Ami pun tak ada masalah, dia pun rasa tak apa, okey, masalah. Tiba-tiba belum berapa lama pesawat tanpa pemandu orang-orang kafir jatuhkan bom tepat pada orang yang sekadar nak memperbanyakkan jumlah mujahid ni, dia pun syahid. Maka kata Nabi SAW, kalau orang itu dia pergi berperang tapi dia tak nak membunuh, dia tak nak terbunuh Dia pergi cuma nak memperbanyakkan jumlah musuh Eh, maaf, jumlah mujahid Maka kalau dia syahid, dia ini akan memperoleh darjat ketiga daripada segala syuhadat Dengan kata lain, syuhadat-syuhadat ni pun ada beza darjat Okay, syuhada ini sekalipun ada perbezaan antara mereka Ada yang derajatnya lebih hebat, ada derajatnya kurang daripada yang hebat tadi Apapun, mereka tetap seorang syuhada Golongan kedua kata Nabi SAW adalah hadis ini, hadis yang sahih insya Allah. anda tidak akan memberikan kepada antum hadis-hadis yang tidak sahih kalau Ana berikan juga hadis yang tidak sahih, Ana cakap juga hadis yang tak sahih, Ana akan katakan hadis ini tidak sahih, hadis ini da'if ke mauduk kan? Ana akan kata, insyaAllah. Jadi hadis yang Ana sedang bacakan ini hadis yang sahih. Dari Nabi SAW, kata Nabi yang kedua pula, dia pergi berjihad fi sabiillah. Dia nak pergi untuk berperang, dia nak membunuh musuh. Tetapi dia tak mahu terbunuh. Kalau boleh dia kata dia tak, Kalau boleh hati dia lah Dia tak nak terbunuh Dia tak nak mati syahid dalam perang Lalu kata Nabi SAW Katakanlah dia pun syahid juga Dia pun terbunuh Entah macam mana dia memang tak nak mati Tapi tiba-tiba dia terbunuh juga Tiba-tiba kepalanya kena sebat Terputus antara badan dan kepala Sebagai contoh Dia pun syahid Maka kata Nabi SAW Golongan ini akan Orang-orang seperti ini akan berada Dalam tahap kedua Darjat syuhadat Jadi tahap dia tahap kedua Dan sambung Nabi SAW lagi Ada juga seorang mujahid fi Dia pergi berperang Dia nak membunuh musuhnya Dan dia nak Dirinya terbunuh Maksudnya dia pergi berperang tu dalam keadaan dia memang siap untuk menjadi seorang syuhada. Jadi katakanlah Allah Taala dalam perang itu dia jadi seorang syuhada. Allah ambil nyawa dia sebagai seorang syuhada. Maka pada waktu itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini akan mendapat posisi terbaik rankingnya di kalangan syuhada. Dia dapat darjat yang pertama wallahu a'lam bissawab jadi mati di mana-mana kalau kita pergi berjihad fi sabilillah nak kita nak mati syahid ke tak nak mati syahid itu hakikatnya kita boleh mati sedangkan kalau tak pergi berjihad pun boleh mati dalam medan jihad pun kita boleh mati mana-mana pun boleh selatu alang-alang seluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan alang-alang mandi biar basah Oleh sebab kita dah sanggup nak berjihad Dan kita pergi berjihad itu dalam rangka kita nak membunuh dan kita nak terbunuh Jangan takut Jangan risau Apa yang menyebabkan kita risau? Jangan risau apa-apa Serahkan saja kepada Allah Sebab itu dalam hal niyakhi yang nak ingatkan antum jangan risau, jangan takut untuk terbunuh sebagai seorang syuhadat jangan risau, jangan takut kata Asyahid As Abu Musab Zarqawi, kematian ni adalah seperti mana cawan yang perlu diminum oleh setiap manusia sampai masa nak tak nak kita akan minum juga cawan kematian ni istilahnya begitulah nak tak nak sampai masuk kita akan terbunuh juga jadi kenapa kita tak nak gunakan peluang untuk terbunuh di medan jihad fi sabilillah sebagai seorang syuhada kenapa sedangkan seorang syuhada ini merupakan golongan yang cukup istimewa malah dalam al-Quran Allah Taala telah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahsabanalladheena kutilu fii sabiilillahi amwaatan bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaquun. Pasti okay, kan ini dapat kita lihat insya-Allah dalam surah Ali Imran. Dalam ayat 169 Allah Ta'ala berfirman Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki Mereka itu sebenarnya tak mati Orang yang mati syahid tak mati Manusia yang lain semuanya mati Orang yang mati syahid dia tak mati mereka tak istilahnya mereka tak mati orang lain yang tak mati syahid kalau mereka mati mereka masuk alam barzakh tetapi orang-orang yang mati syahid tidak roh mereka terus diangkat ke langit dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa sejurus setelah seorang syuhada itu gugur terus dua orang bidadari syurga terus mendatangi syuhadat ini tadi syuhadat yang bidadari per, uh, uh, yang pertama pergi ke arah kepala mengusap muka syuhadat ini tadi sambil mengutuk si pembunuhnya. dan bidadari yang kedua pula membawa persalinannya untuk si syuhadat yang dah pun gugur ni tadi bayangkan bidadari nan cantik cerita mengusap wajah kita Masya Allah yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih cukup sapu tangan bidadari itu saja kalau jatuh ke dunia ini akan menyebabkan manusia-manusia ni jadi istilahnya apa itu? Istilahnya jadi gila iseng. Eh maksudnya Terasa cinta yang meluap-luap begitu. Kalau istilah kita apa bidaran katanya mandi tak basah, makan tak kenyang begitu, tidur tak lena kita. Ini dia dah hadir tepi kita siap usap muka kita lagi ini hadis sahih daripada Nabi SAW Masya Allah apa perasaan kita pada waktu tu beda dari nan cantik cerita duduk sebelah kita usap muka kita tak mau ke jadi ruh orang yang mati syait ni akan terus diangkat ke langit dia tak masuk ke alam kubur alam barzah Jasadnya, jasadnya saja ada di, di dalam tanah Tapi ruhnya terus diangkat Ke syurga Allah Dan kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Imran ini Dalam ayat 169 Mereka itu hidup di sisi Tuhannya Mendapat rezeki Ini adalah seperti mana Apa yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Ahmad Para syuhada berada di lembah tepi sungai dekat dengan pintu syurga dalam bangunan yang berkubah berwarna hijau Rezeki mereka datang dari syurga setiap pagi dan petang Mereka ini berada kata Nabi SAW dalam burung hijau roh mereka ini berada dalam roh hijau yang terbang bebas dalam syurga Allah yang mereka-mereka ini hidup dalam lampu-lampu yang tergantung di sekitar arash arash ini tempat bersemayamnya Allah Azza wa Jal. dekatnya mereka dengan roh mereka dengan Allah Azza wa Jal Masya Allah dekatnya mereka dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jal dan Allah menampakkan dirinya kepada syuhada ini tangkut tabir lantas bertanya kepada mereka apa lagi yang kamu mahukan para syuhada itu kata tak ada apa dah cukup dah nikmat Allah terus bertanya terus bertanya bila dah sampai tiga kali para syuhada ni akhirnya memberitahu kalau boleh mereka nak balik semula ke dunia Kembali berperang Fisabilah Kembali mati syahid Dan begitu tu dia nak berterusan Tapi Allah Ta'ala tak beri nak Izinkan lah apa mereka nak tu Sampai begitu cintanya orang-orang yang mati syahid ni kepada syuhadat Sebab mereka dah rasa ni amatnya Bayang lah Terus gugur dia sebagai syuhadat Bidadari nan cantik jerita dah usap muka kita itu baru-baru je syahid baru usap muka itu baru usap muka belum lebih lagi daripada itu masya-allah masya-allah subhanallah rugi rugi itu kalau kita tak mau dan takut nak berperang takut nak mati syahid masya-allah jadi ini bukan main-main ini hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita duduk lagi Dalam surah Al-Imran Ayat 169 Dan kemudian kita tengok Ayat 170 Allah Ta'ala Menyatakan A'udzubillahimminasyaitanirajim Farihina bima Atahumullahu minfadli Wayastabshiruna Billadhina Lam yalhaqubihim Min khafihim Alla khawfun alaihim Walahum yahzanun Yastabshirun biniyamah min Allah wa fabl, wa anallah la yudi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan kurniaan yang diberikan Allah kepada mereka dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahawa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati mereka bergembira hati dengan nikmat dan kurnia daripada Allah dan sungguh Allah tidak menyia pahala orang-orang yang beriman satu ketika dahulu bila cakap pasal syuhada anak akan cakap pada dirinya sendiri kalau kalau kalau aku mati sebagai syuhada dapatkah aku tengok Islam menang kalau boleh aku nak sangat tengok Islam ni menang. Sebab aku nak rasa bagaimana seronoknya hidup bawah pengaruh Islam, bawah kemenangan kemenangan yang Allah berikan kepada Islam. Aku nak aku dah lama hidup dalam keadaan hidup di bawah apa ni? pemerintah-pemerintah uh, yang korup ini dan aku nak kalau boleh aku nak hidup di bawah seorang khalifah yang ikut Islam yang mereka kita ni berjihad di belakang mereka tapi bila mana ana baca ayat ini baru ana tahu seorang syuhada, walaupun mereka tak memetik buah kemenangan di dunia mereka tak rasa tapi mereka juga berkembiru dan mereka nak sampaikan kepada kita Mereka minta Allah sampaikan kepada kita Tentang kegembiraan mereka itu Sehingga kita tak perlu nak rasa risau lagi Tak perlu kita nak rasa risau Tak perlu kita nak menimbulkan apa-apa pertanyaan lagi Kepada hati kita Cukuplah Allah dah ceritakan bahawa kita akan betul-betul gembira Dengan kita ini mati sebagai seorang syuhada. Kita akan mengecap niamatan yang cukup besar maksudnya kalau kita mati sebagai seorang syuhadat walaupun kita belum rasa kemenangan belum pun memetik buah daripada jihad yang kita gerakkan yang kita jalankan, yang kita sama-sama berjuang di dalamnya namun jadi seorang syuhadat itu bukan bermaksud perjuangan kita terputus kita tetap berjuang tapi kini kita berjuang bukan sebagai seorang mujahid kita berjuang sebagai seorang syuhada Dan perjuangan kita sudah berbeza Sebab di syurga ibadah diharamkan tak boleh Kita kita tak boleh ibadah Syurga cuma tempat kita menyakmati Jadi pekerjaan kita juga berbeza Daripada kalau di dunia kita beribadah Di sana pekerjaan kita menyakmati syurga Jadi masing-masing kita ini tetap berjuang dengan cara kita yang berbeza malah Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat 170 dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka dan mereka nak sampaikan bahawa tak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati maksudnya mereka masih mengambil berat tentang apa yang berlaku kepada ikhwan-ikhwan mereka mujahid-mujahid yang masih lagi teruskan jihad dan ini kena kita tahu bahawa menjadi seorang syuhada ini tak ada rasa takut dan tak akan menyebabkan kita sedih hati. Bukan maksudnya bila kita mati perjuangan kita terhenti dan kita akan jadi orang-orang yang sedih kenapa pula aku ni tak berani teruskan lagi perjuanganku kenapa pula aku, aku mat, gugur, apa gugur sebagai syuhada lebih awal kita takkan cakap macam tu. Sebab menjadi seorang syuhada ini bukan maksudnya perjuangan kita terhenti. syuhadat ini hanyalah satu taraf satu darjat yang tinggi sedikit daripada mujahid. Itu Saja maksud kita cuma berpindah taraf. Allah dah pilih kita sebagai seorang syuhadat dah. Kita dah berpindah ke taraf baru. Wallahu'ala bisok. Tak ada perlu kita nak sedih-sedih. Tak ada perlu kita nak bagi alasan aku nak tengok Islam menang dululah, aku pun nak aku maka, aku pun tak nak mati syahid dulu Tak, tak perlu fikir begitu Tak perlu fikir begitu Berjuang sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, berjihad fi salillah sungguh-sungguh Jika Allah beri kemenangan, itu kemenangan Jika Allah beri kesyahidan, itu kesyahidan Antara dua, dua-dua tu kemenangan yang agung Dua-dua itu sesuatu yang sememang kita maukan. Jadi tak kisah Apapun yang Allah berikan kepada kita Ia tetap satu kemenangan Sebab itu dalam ayat 171 Allah Tekankan Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia daripada Allah Dan sungguh Allah tidak sia-siakan pahala orang beriman Allah takkan sia-siakan pahala kita Berjihad fi sabirillah Sampai Allah terima kita sebagai syuhada Dan kita akan hidup Sukaria bergilang hati dalam syurga Allah Masya Allah Tidakkah ini merupakan Satu nikmat yang cukup besar Sebab itu dalam hal ini Apa yang masih menyebabkan kita ini tak mau berjihad. Macam biasa, kita tetap menjadi orang-orang yang tak mau berjihad. Bila kita tak mau berjihad, tak payah cakap belapasan mati syahid kan, lagilah tak nak. Jadi antara perkara yang sebenarnya menghalang kita satu-satunya ialah dunia itu sendiri. Dunia itu yang menghalang kita Sehingga kita ini terkena virus yang cukup hebat, cukup besar Lebih hebat daripada AIDS, Lebih hebat daripada denggi Lebih hebat daripada apapun jenis penyakit cingkuya ke apa-apa Semuanya kalah dengan virus ini Virus wahan bila mana sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah wahan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab cinta dunia dan takutkan kematian. Kalau hadis yang direkodkan oleh Abu Dawud pula dicakap cinta dunia takutkan perang. Jadi sama saja cinta dunia takutkan kematian takutkan perang. Kita takut kematian maksud kita takut perang. Takut kematian dan takut perang itu benda yang sama. Jadi dalam hal hari Wallahu'alam bishawab, yang pertama anda nak ingatkan, kalau dunia ini yang menjadi penghalang kepada kita, ada perlunya kita buka surah dalam Al-Quran kita buka surah Al-An'am dalam ayat ke-32. Kita buka dalam surah Al-An'am dalam ayat ke-32. Bilamana Allah Taala telah berfirman, a'unzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibuw wa lahu Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa tidakkah kamu mengerti Jawab soalan ini. Kamu tak mengerti lagi ke? Bahawa betul-betul dunia yang kamu cinta yang menyebabkan kamu ini masih lagi berat nak berjihad ni. Kata Allah cuma main-main dan sendir gurau. Main-main dan sendir gurau. sedangkan dia akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa sehingga orang-orang yang bertakwa ini dia sanggup berjihad dan mencari syahid sehingga Allah berikan kesyahidan kepadanya jadi tidakkah kita masih lagi nak menjadi orang-orang yang mengerti, tak maukah kita mengerti akan hal ini adakah kita masih lagi nak memilih dunia berbanding jihad sedangkan sedangkan dalam surah ke-87 iaitu dalam surah Al-A'la ayat ke-16 Allah Ta'ala telah berfirman أعوذ بالله من Bal واجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا sedangkan, sedangkan kamu, yakni orang-orang kafir memilih kehidupan dunia sedangkan kamu, yakni orang-orang kafir memilih kehidupan dunia jadi Allah Ta'ala memberitahu sifat Orang kafir ini, dia akan pilih dunia. Jadi kalau kita pun memilih dunia berbanding jihad, adakah kita nak jadi macam orang kafir? Na'udhu billahi min tarik. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita buat pilihan sebagaimana orang-orang kafir membuat pilihan. Sedangkan sepatutnya pemilihan seorang kafir dan seorang mukmin akan ada biasa Sebab kita pun kena faham Meninggalkan apa Kita berjihad Bukan maksudnya Kita ini akan Tak makan, tak minum dan sebagainya Tak berisri, tak ada anak Semuanya kita akan tetap Ada Tetap teruskan tapi dengan cara yang berbeza itu saja Sebab kalau dulu kita jadi hamba dunia Sekarang kita jadi hamba Allah Jadi jangan jadi hamba dunia okay? Jangan jadi hamba dunia Sebab kita dah nampak dah janji-janji Allah Misalnya kalau kita lihat dalam surah at Taubah Dalam ayat Satu-satu-satu Dalam surah ke-9 Ayat Satu-satu-satu Allah Ta'ala kata-kata berfirman A'uzubillahi minasyaitan wajib Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah Yukatiluna fisa binillahi fayaqtuluna wa yuktalun Wa'adan alayhi haqqan fitnah Al-Tawrati wal-Injini wal-Quran Wa man awfa bi ahlihi minallah Fasta bishiru bi ba'ikumul ladhi ba'yatum bih Wa thalikan wal fawzul azim Maksudnya Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin Baik diri maupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Okay, jadi Allah membeli membeli diri kita ni. Kita jual diri kita kepada Allah dengan kita berjihad fi sabilillah dan Allah akan beli dagangan kita itu. Allah akan beli diri kita dan harta kita yang kita guna untuk jihad fi sabilillah. Termasuk nyawa kita lah. Balasannya? kita bagi diri kita harta kita untuk jihad Allah bagi syurga jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sehingga Allah beli dagangan mereka dan Allah berikan syurga kepada mereka apa yang mereka lakukan kita lihat sambungan ayat ini mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh dan terbunuh Okay, itu yang mereka lakukan Mereka berperang di jalan Allah Dan kemudian Allah sambung lagi Sebagai janji yang benar dari Allah Di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah jadi Allah kata ini janji Allah, janji yang benar dari Allah, Allah sendiri yang janji pada kita. Kalau kita bagi nyawa kita, kita bagi hartu kita, kita pergi berjihad fi sabirillah, kita pergi berperang untuk membunuh dan terbunuh. Kita sanggup tinggalkan dunia kita untuk untuk percaya pada janji Allah ini, sanggup menjadi mujahid. Maka kata Allah Bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu Dan itulah kemenangan yang agung Kata Allah Itulah kemenangan yang agung Kata Allah Itulah kemenangan yang agung Kita nak menang Itulah dia kemenangan yang agung Jadi Tak maukah yakin kepada janji Allah ini Sedangkan janji Allah tu benar-benar, benar, betul-betul -benar, benar, benar. Allah takkan menipu. Sebab itu jangan sampai kita tak mahu yakin dengan janji Allah. Malah akhirnya menjadikan kita ini diperdayakan oleh dunia diperdayakan oleh syaitan seperti mana yang Allah Taala telah firmankan dalam surah fatir iaitu surah ke-35 dalam ayat yang kelima dalam surah fatir surah ke-35 dalam ayat yang kelima bilamana Allah Taala telah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghuru annakumul hayatud dunyaw wa la yajrun jadi kata Allah Wahai manusia Sungguh janji Allah itu benar Allah janji Kalau kita berperang pisah Allah akan beli dagangan kita Allah takkan siasakan kita Allah akan bagi syurga kepada kita Janji Itu benar kata Allah Yakinlah jadi kata Allah, jangan sampai dunia ni memperdayakan kamu Dan jangan sampai syaitan yang pandai menipu ni Memperdayakan kamu tentang Allah ha, Ini peringatan Allah Setelah Allah tegaskan bahawa um, apa ni? Dunia, um, janji Allah tu pasti betul, pasti benar Allah ingatkan kita bahawa walaupun kita dah yakin janji Allah ni benar kalau kita jadi mujahid Allah pasti akan bagi syurga pada kita tapi kenapa kita ni masih lagi tak berjihad jawapannya ada pada ayat ini sebab kita ni kata Allah diperdayakan oleh dunia diperdayakan oleh syaitan sehingga kita tak memandang janji Allah ini sebagai sesuatu yang perlu dilaksanakan bukan tak yakinnya, yakin, yakin tahu, tahu tapi kita tak nak sampai kepada peringkat amalan lantaran kita ni dah jadi orang-orang yang diperdayakan oleh dunia diperdayakan oleh syaitan jelas sehingga kita tak mati syahid pun takut nak mati syahid pun takut wallahu alam bisawa Jadi apa, apa, lagi apa lagi alasan kamu Apa lagi alasan kamu Apa lagi alasan kamu Kalau kita nak bagi alasan Anak kita Isteri kita Harta kita Mungkin kita kena buka surah At-Tawbah Surah yang ke-9 ayat 85 Surah yang ke-9 surah At-Tawbah ayat 85 Bila mana Allah Ta'ala telah firman dan ayat berikut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tu'jibka amwaluhum wa awladuhum inna mayuridullahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun maksudnya dan janganlah engkau kagum terhadap harta dan anak-anak mereka sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedangkan mereka dalam keadaan kafir jadi kalau kita ini nak faham harta anak-anak ni harta dan anak-anak ini -anak adalah satu ujian sehingga Ianya boleh menyebabkan kita ini Menyebabkan kita ini Terseksa di dunia Dan mati sebagai orang-orang yang kufur Bila kita tak berjihad Lantaran harta, lantaran anak-anak Sebenarnya kita dah terseksa Cuma kita memang tak perasan kita ni tengah terseksa Kan Abu Bakar As Siddiq telah menyatakan, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabillillah, melainkan Allah akan menurunkan kehinaan terhadap mereka. Asar ini adalah riwayat Ibn Hisham. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabillillah, melainkan Allah Azza Wajalla akan menurunkan kehinaan kepada mereka. Kehinaan itulah antara siksa yang Allah turunkan kepada mereka, kepada kita dengan lantaran kita ni terpedaya dengan harta dan anak-anak dan meninggalkan jihad salah satu daripada kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita sebab itu kita kena faham memang harta anak-anak Sesuatu yang kita cinta Sesuatu yang kita suka Tapi kita kena faham Ada yang lebih baik daripada itu Apa dia? Cuba kita lihat dalam surah ke-18 Iaitu dalam surah Al-Kahfi Dalam ayat 46 Bil mana Allah Taala telah berfirman A'uz bilahe mina Shaytan Rajim. Al Maa'l wal Banoon Zinaat al Hayat Dunya wal Baqiyat al Saaliha Takhir عند ربك ثواب وخير املا. Hartu dan anak-anak adalah Perhiasan kehidupan dunia Tetapi Okey Tetapi Amal soleh Yang terus menerus Adalah Lebih baik Pahala Di sisi Tuhanmu Serta lebih baik Untuk kamu Untuk dijadikan Sebagai Harapan Okey Jelas Memang harta anak-anak ni Perhiasan Memang Memang itu memang satu benda yang indah Sampai kadang-kadang kita tak mahu berjihad Memang Itu memang satu ujian yang cukup besar Tapi kata Allah ada yang lebih baik Aku dia? Amal soleh yang terus menerus Lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu Dan itu lebih baik untuk kita jadikan harapan, harapan. Amal soleh yang berterusan dan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal soleh yang paling hebat di sisi Islam? Atau lagi kalau bukan jihad fi sabillillah? Seperti mana bolehkah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bilamana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa jihad fi sabi Lilah ini adalah darwatus sanam dalam Islam, puncak tertinggi dalam Islam. Dalam hadis yang lain, bilamana sahabat bertanya tentang amalan yang dapat menandingi jihad fi sabi Lilah, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, aku tidak menemukannya. malah sahabat sendiri menganggap bahawa jihad itulah berperang fi sabilillah itulah ibadah yang paling utama sampai sampaikan okey sampai sampaikan sampai sampaikan Aisyah sendiri pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kami memahami bahawa jihad Fisabillah adalah ibadah yang paling hebat, paling besar dalam Islam. Lalu bagaimana tentang jihadnya kaum wanita? Ok, tengok perkataan Aisyah. Aisyah dia kata, dia memahami, kami memahami jihad tu yang paling utama. Dan kalau kita lihat pula kepada asbabun nuzul turunnya sebab-sebab turunnya ayat dalam surah At Taubah ayat ke 19 belas bila mana Allah Taala berfirman, "Akuz bilallah min syaitanir rajim ajantum siqaya al haji wa imara al masjid al haram kemeni". Kemn aman bilaahhi wal yomil akhir, wajahada fi sabillillah, da yastawnainda wah, wa muhulayhidilkarumazwani. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang salim Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan Orang yang beri minum kepada orang yang mengujakan haji Orang yang menguruskan masjidil haram Maksud menguruskan masjidil haram ni Maksudnya menguruskan apa? solat jemaah di dalamnya Menguruskan aktiviti pengajaran, pembelajaran di dalamnya Menguruskan soal kebersihan dan sebagainya Pembinaan dan sebagainya dan kemudian Jihad Fisabilillah. Lalu kata Allah, Jihad Fisabilillah tak sama dengan yang lain-lain. Okey, tak sama dia sya Allah sebab Jihad itu yang lebih tinggi dalam cek okay, kalau kita lihat kepada Asbabun Nuzul ayat ini, ialah tentang tiga orang sahabat yang mereka itu berbincang-bincang, berdekatan dengan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan apakah amal yang paling hebat dalam Islam jadi mereka pun bagi pandangan yang pertama kata bagi minum orang berhaji yang kedua kata kita ni menguruskan masjidil haram yang ketiga kata berjihad tengok pendapat sahabat tentang amalan paling utama mereka sebut amalan-amalan yang memberikan kesan kepada masyarakat Islam seluruh bukan amalan-amalan berbentuk Khususiah untuk diri sendiri macam solat puasa Zakat Haji mereka tak sebut tentang itu yang manfaatnya kesannya untuk diri kita sendiri tapi mereka sebut amal ibadah yang kesannya meluas kepada seluruh kaum muslim semua orang dapat manfaat jadi bila mana mereka itu berdebat tentang mana yang lebih utama Umar pun dengar, Umar pun cakap tak apa hari ini hari Jumaat lepas Nabi dah habis khutbah, aku akan tanya kepada Nabi apakah amal yang utama Lalu Allah pun turunkan ayat ini untuk menjawab bahawa jihad fi sabilillah ialah yang lebih utama. Dan ini diperteguhkan dengan ayat ta'awuz billahi minasyaitonir rojim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwadihim wa anfusihim a'azzamud darajatan 'indallahi wa ulaihimul faaizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjadnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kata Allah orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, mereka itulah orang-orang yang ditinggikan darjadnya di sisi Allah. Dan kata Allah itulah orang-orang yang menang. Kita nak dapatkan kemenangan Kita nak tahu apakah jalan kemenangan Nak menangkan Islam Tak lain, tak bukan Iman, hijrah, jihad Kita kena jadi orang yang mu'min Muhajir dan mujahid fi Fisabilillah Jadi dalam hal ini Allah dah tunjukkan kepada kita Allah dah tunjukkan kepada kita Bahawa orang yang, orang yang beriman Berhijrah, berjihad Ditinggikan darjadnya Tapi masalah kita apa? Masalah kita ialah kita ini Masih juga condong kepada dunia Kita masih lagi ikut hawa nafsu kita Benarlah firman Allah dalam surah Al-A'raf Dalam surah yang ketujuh Ayat 176 Surah Al-A'raf, surah yang ketujuh ayat 176 tujuh enam. Bilamana Allah Taala berfirman "A'uz bil-Lah min Walau shi'na la raf'nahu fiha, walakinna hu ahlad ila al-'am. Attabaghah فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الْقَوْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَتْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَتْ تَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَتَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَنْ يَتَفَكَّرُونَ Dan sekiranya kami menghendaki Nascaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan mengikuti keinginannya yang rendah Hawa nafsunya Maka perumpamaannya adalah seperti anjing Jika kamu menghalau Dia akan julurkan lidah Dan jika kamu membiarkannya Ia tetap menjulurkan lidahnya Demikianlah Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu, agar mereka berfikir. Kemudian Allah lanjutkan lagi dengan ayatnya, sa'ama sa'ama salam. Maaf, auzubillahinashaitonrajim. <Sessúcados> ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يحدي, من يحدي الله فهو المحتدي ومن يذلل فأولئك هم الخاصرون ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ألا إِكَّالَ أَمْعَمَ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أَلَّا إِكَّهُمُ الْعَفْوِ لَوْنٌ. Jadi ahli, saudaraku-renong -saudara betul-betul ayat ini. Surah Al-A'raf daripada ayat 176 sampai 179 Surah Al-A'raf ayat 176 sampai 179 Allah Ta'ala menyatakan Jika Allah nak Allah akan tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu Maksudnya Contohnya kita dah tengok tadi alladheena aamanu wa haajaru wa jahadu fii sabiilillaahi wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaa'ika humul faaizun orang-orang yang beriman berhijrah berjihad dengan harta dan nyawanya di jalan Allah mereka itulah yang ditinggikan darjatnya oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang menang jadi kalau kita accept terima ayat itu kita amalkan ayat itu Okay. maka darjat kita pun akan ditinggikan oleh Allah seperti mana yang disebut oleh ayat itu tapi Allah SWT Ta menyaksikan bahawa nasalahnya disebabkan cenderung kepada dunia dan ikut keinginan hawa nafsu maka dia pun tak dapat nak jadikan ayat itu sebagai satu pencetus kepada dirinya agar dia ini berubah menjadi orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Okey, lalu Allah pun mempero buat satu perumpamaan. Okey, orang-orang yang dustakan ayat-ayat Allah ini. Okey, maksud dustakan ni maksudnya bila dah baca Al-Quran dan membaca ayat-ayat Al Allah pun mereka masih lagi tak mau ikut. Masih lagi condong kepada dunia. Allah dah cakap dunia ni sendegu ramai main pun banyak dia Allah cakap pun kita tu tak macam tu juga. Kita tu tak macam tu juga, tak berubah. Maksudnya kita tak membenarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita membenarkan ayat-ayat Allah, maksud kita percaya, yakin dan amalkan, tapi kita tak mau amalkan. Ini bahaya. Maka kata Allah, kalau kita dustakan ayat-ayat Allah kita ini, jadinya seperti anjing. Okay. Kalau kita ini biarkan anjing tu, dia akan juluh kandilah. Okay. Kalau kita halau pun. Dijulurkan juga lidah dia Macam tu je lah Wallahu'alam bisawab Keadaan ni begitu Walau apa pun keadaan ni Manusia-manusia ni Dah dengar ayat Allah ke Dah belum dengar, belum dengar ayat Allah pun Keadaan dia macam tu juga Macam tu juga Macam tu juga Macam anjing Saudara-saudaraku Antum kena faham betul Ayat-ayat Allah ni nak bagi kita faham. Allah cakap macam anjing akhir. saudara kalau kita masih lagi dah faham ayat Allah, dah dengar ayat Allah tapi kita tak mau mencetuskan diri kita untuk berubah. Allah kata itu macam anjing. Anak sendiri, kalau anak dah baca ayat Allah, ana tak nak ikut ayat Allah ini, anak tak mau ubah diri anak, anak pun macam anjing kita halau pun dijulukan dia kita tak halau pun dijulukan dia maksudnya wallahu alam biso kita dah bagi tahu air Allah pun dia mencatu juga tak bagi tahu pun mencatu juga tak ada beza dah bagi tahu tentang kewajipan jihad mencatu juga dia dah bagi tahu tentang azab orang meninggalkan jihad dah mencatu juga dia dah bagi tahu tentang kelebihan mujahid kelebihan syuhada mencatu juga dia tak ada beza Malah dalam ayat 177 Allah menambah Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang melustakan ayat-ayat Allah Mereka menzalimi diri mereka sendiri ha, Ini yang dikatakan Menzalimi diri mereka sendiri Kalau kita rujuk misalnya dalam surah kedua Surah Al-Baqarah ayat 195 Allah Ta'ala Menyatakan bahwa Aminuz Billahi mina Shaytanirajim, wa antikufi sabillillahi, wallatukubidikum ilat tahlukah, wa asimu inna wahyuhi bul Dan infak kelak ketemu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Abu Ayub Al-Ansari menyatakan bahawa maksud menjatuhkan diri dalam kebinasaan ni adalah wallahu alam meninggalkan jihad fi sabilillah, tak mau infak, tak mau jihad fi sabilillah dan sekadar menguruskan dunia dia, menguruskan harta, menguruskan perniagaan, pertanian, penternakan dan sebagainya. Jadi bagaimana yang kita ni memahami ayat Allah kita tetap dustakan tak mau ikut, tak mau berjihad jihad fi sabilillah. Kita ni zalimi diri kita sendiri Dengan kita tak mau berjihad Sekadar menguruskan harta Menguruskan perniagaan dan sebagainya Sebab itu dalam ayat 178 Allah tekankan kepada kita Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Dia akan dapat petunjuk Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Dia akan dapat petunjuk Tapi barang siapa disesatkan oleh Allah Mereka orang-orang yang rugi jadi terpulang pada kita kita nak jadi orang yang rugi ke kita nak jadi orang-orang yang beruntung mendapat petunjuk daripada Allah terserah pada diri kamu sendiri petunjuk ini milik orang-orang yang nak kalau dia baca ayat Allah dia tetap tak nak dia tak dapat petunjuk dia akan jadi orang-orang yang rugi sebab itulah dalam ayat 179 Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas kepada kita sungguh kata Allah akan kami isi neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia Allah cakap dalam neraka jahanam tu Allah akan isi banyak di kalangan jin dan manusia apa sikap jin dan manusia ni? mereka ada hati tapi tak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah mereka tu kata Allah ada hati tapi mereka tak mahu gunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah anak -an macam ayat Quran baca macam mana, macam mana pun. orang ni bacakan ayat Quran banyak mana pun tingginya tak sampai pada hati kita Ia tak berkesan pada hati kita sampai sehingga kita tak mampu nak bergerak Berjihad jihad sebab kita tak mau gunakan hati kadang-kadang kita malas, kita ada, kita malas nak fikir naudzubillahi minzalik kemudian kata Allah Mereka memiliki mata tetapi tak mau mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka dah ada mata tetapi mereka tak mau gunakan supaya mata itu untuk dapat melihat kekuasaan Allah. Mereka ada mata, mereka nampak apa yang berlaku kepada umat Islam, apa yang berlaku kepada mujahidin, apa yang berlaku kepada Islam itu sendiri. Tapi mereka tak mau menggunakan mata itu untuk melihat lebih lanjut tentang apa yang perlu mereka lakukan. Dan kemudian kata Allah Mereka mempunyai telinga Tapi tak mahu digunakan Untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka ni kata Allah Ada telinga Tapi tak mahu gunakan telinga mereka Untuk dengar ayat-ayat Allah Dengar ni maksudnya apa? Dengar ni bukan maksudnya Kita tadah telinga Kita dengar begitu aja Masuk telinga kiri Masuk telinga kanan Maksud mendengar ayat-ayat Allah ini Seperti mana? Bila mana kita kata ke anak kita Nak kau pergi kedai beli gula tiba-tiba dia datang balik dia beli asam boi lalu kita cakap dengan anak dia ya kenapa kau tak dengar cakap bapak ni bapak suruh beli gula bukan beli asam boi ha, ah afsal kau tak dengar cakap bapak ah ha, itu maksud dengar kat sini maksudnya kenapa kau tak taat dengan ah ha, begitu lagi okay. ah ha, itu maksud dia afsal kau tak taat jadi mereka ada punya tapi kenapa mereka tak mau taat? Tak mau dengar dan amali. Sebab itu kata Allah, "Kal an'am bal hum adall." Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk lagi, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi kalau anak pun tak mau menggunakan hati anak untuk memahami ayat-ayat Allah, tak mau menggunakan mata anak untuk melihat tanda kekuasaan Allah, tak mau menggunakan telinga anak untuk dengar taat kepada perintah Allah, anak pun macam binatang. Sama juga kita. Kalau kita tak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah, bila mana Allah dah perintahkan jihad fi sabilillah kepada kita, Allah dah tandakan tentang jihad kepada kita, kita tak mau tunduk juga. al-an'am. Balkum afdal. Saudara-saudaraku jangan sampai ia menjadi begitu pada kita. Na'udzubillahi min syaitan. Dan sebagai penutup, saya nak bacukan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah seperti yang telah diriwayatkan oleh At-Tabrani. Bilamana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan umur mereka diperpanjangkan dengan amalan-amalan kebaikan rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberikan kedudukan sebagai syuhada ana bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikan Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya Dan mereka diberi kedudukan sebagai seorang syuhada. Kenapa nak bacakan hadis ini? Tadi kita bincangkan tentang orang yang terbunuh syahid Dia tak rasa sakit kecuali macam digigit semut macam disubit itu sahaja jadi anak tegankan kita tak boleh takut nak mati syahid Dan sekarang anak nak tekankan kepada antung Bahawa tak semua mujahid ni dia akan mati Macam anak cakap berjihad bukan mendekatkan kita kepada kematian Dan meninggalkan minat jihad bukan maksudnya kita ni menambah umur kita Okey banyak hamba-hamba Allah yang berjihad ni Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka tetap dipelihara dari pembunuhan mereka tak mati pun Umur mereka dipanjangkan dengan amalan-amalan kebaikan Maksudnya mereka Umur mereka panjang sehingga mereka boleh berjihad lebih lama Rezeki mereka setiap ada Dan hidup mereka serba selamat Tengok macam Usama Wallahu'alam sampai sekarang pun Allah masih selamatkan dia Walaupun satu dunia cari dia Satu dunia cari dia Jadi kata Allah nyawa, Kata Nabi SAW Nyawa mereka dilenggut dengan selamat Ditarik dengan selamat Di atas tempat tidur Dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhadat Macam khali al-walid nak cari mati syahid Di medan medan perang Jiwanya begitu kuat Nak mati syahid Tapi Allah tak takdirkan begitu Sebab so, itu dalam hal ni Wallahu'ala Jangan risau Jangan takut untuk berperang Jika Allah panjangkan umur kita Kita akan terus berjihad Dan berjihad Fisabilillah berperang Dan berperang Fisabilillah Dan jika Allah Ambil nyawa kita sebagai syuhadat gugurkan kita sebagai syuhadat itu adalah salah satu daripada dua bentuk kemenangan dan itu juga merupakan apa yang kita inginkan selama-lamanya. Ingatlah, Allah wahai nabi saw akan firman Allah, "A'uz bil rajim." InnaAllah yuhubulLadinayqatilunfi sabillihisafkanahum bunyanummarusus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang. Anaulam, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang. Anaulam. Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang berperang di jalanannya Dengan barisan yang teratur Mereka itu seakan-akan seperti Sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Kalau kita melihat kepada asbabun nuzul ayat ini Para sahabat ketika itu tertanya-tanya Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa mereka nak laksanakan mereka nak laksanakan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla lalu Allah pun turunkan ayat ini Allah bagi tahu yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla kamu ini Berperang fi sabilillah itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla bertepatan dengan asbab menuzul ayat ini sendiri yang turun lantaran sahabat-sahabat ni duduk bertanya-tanya apa ke amalan yang paling dicintai oleh Allah mereka bertanya ni sebab mereka nak amalkan amalan yang paling dicintai itu jadi akhir dalam hal ni jihad tisabilillah berperang tisabilillah inilah amalan paling utama laksanakan dan dalam pelaksanaannya, jadilah kita ini orang-orang yang nak membunuh dan mahu terbunuh Supaya kita ini akan menjadi syuhadat di peringkat yang tertinggi. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.